Këto janë pjesët bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dhe i në dit This is Club FM Wow, mirë mëngjesi Mirë se këni ardhur Së mbesojt asë vetë 7-29 minuta dita e verës Unë jam blenditu me jerin Mirë mëngjesi Me altinin dhe Lorin mëgjesi. Yes uh, mm, mm. Nekëm gadja në gramën për ti nësot, e lamë vetë pak për më vëndë, duke odo njëve kojë që të zgjoni Por më së duke t'jo, ztoni t'ja di Jo, është, me të e hegdi Jo, me ndova, me ndova që mësë aponim a shërt, me që njështë kanë pak Pak më shumë ko Për është të ko a këshu e zymt E shumë nga ta që janë makina, zagonish, nuk janë makina sot Se sot është është ditë pushimin për Për një pjesë për të mirë, apë mm, jo, mm, mm, e vërdet. Se dhe gjithë dite pushimit janë ka është pushim sa dita mm -hmm. uh... e vere, s'kam pushyve. Ka dhe kombani private që e kam për pushim, dhe më thërbet yes. që shtetit që dhjet që mm. është pushim. Mm -hmm. Kështu që ne më të jemi dhe të vetëm që e punojmë sotër. Oh. <laughs> pra ne përtho po që e pra të punë e dekoratave që zdoj e ditë të ta ngullnim <laughs> ose të ta barë një dekoratë. Kjo është i punë... Nuk e di, mjeshtër, mjeshtri punës, mund të ishte për shembull, hava është qe ta, heroi punës, heroi punës. Heroi punës për ty për shembull. Po. Mjeshtri i punës për mua. Ti ça do? Heroin apo mjeshtre? Po hajde, heroin. Heroin. Po. Kokaina e punës është Lori. Në kuptimin që është gjithmonë kshu. Është ndjitës. Është menjes. Jo, dakor. Dakor, dakor sigurisht. Jam për çelë këtu. Po, edhe mund të ishte triflet si punë. Olja ashtu. Kujke e oltëm? A min kujke? E ka marrë për shimë sotë Po më dajë këngë për oltën Duk e të në triflecë i punës E mërëtoj që sotë a gishtë për shimë Ta marrë i më shtruarë të alë A po kotë, a bënvejt kjo Kur do ikon? Po më kishtë të çua një mesaj... A do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Jënë ja regu, jënë ja mesajë, jënë ja se konta gjektu, e kamë... Uh, Nuk e më bëjmë ndonë a ma qojnë në no Whatsapp, a ma qojnë në e këshonë Jo, më ka qërë në... në SMSë E shume, e shume, pëjqishme e këshonës, ja Ollë ta, më vjenë mesajëj? Pamë Jo, të gjithë tamë mesajëjë Ja, të e kamë, jo, ja Fundi. Jam jam gati, eja. Jam fal, nuk është e vështirë. Ishte i kujtë. Ja, thotë gjithë shoku. Un, po un e vet shpalla, pushim të hënën. Kështu si jemi të martën. Fundi aftëmbar. Faleminderit. Sigurt. Ai with this room. Prandaj doja, mund të vëmë një këngë vogël, kjo është për olën për një moment këtu. Në klubin e mjes. Këdës. Nuk <coughs> kam armë malin, shum kam. Jo do të mbyllëm ndaj me kalendar, vejnë çfarëtan e përras topëçik. Kush i bëri mua i të mend ga 30 ditë. Nuk kam armë malin, shum kam. Kësh për oltën, jep bir. Tanë do filloj të çaj. Nuk mbaj me kalendar. <coughs> Torazzo peci cushi biri white manga tragedia mo camera mame zo mo camera Me da se m'afton This is Club <laughs> FM 100.4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 fine and next it's black so if you want me off your back well come on and let this me know this is club fm should i stay or should i go should i stay or should i go now should i stay or should i go now? decisions bother me decisions make me restless find the one that makes me free yes tell me exactly who i'm supposed to be take me i don't you know which clothes even fit me come on and let me know messing this up should i cool it or should i blow 8 Hello hello hello më është qenë ardhur në klubin e mëjtesit në vallet e klavë fem në 100.4 edhe në ekranin e Klav TV's un jam blenitur bashkë me Jerin Mir Mëjës me Altinin Good morning <S. kemi këtu Lorin gjithashtu Mëjësit kemi edhe Oltën me pushim Edhe so kemi dhënë, po, e vetë sfallur off për ditën e sotme. Po, s'ka problem në këtë Edo Land të gjitha. Shpresoj të ndodhi për shume mund që nëse e shikoni Oltën, mm -hmm. mund t'ia ja bëni siç e bën Selena Gomezit në Londër. Ç'ai bën? Po shikoja, po shikoja këtë, um. Selena Gomez ka qenë në njërin nga këto uh, klubet, jo më falni, në një stacion, në një stacion trenin në Londër kur një fan Teber agresiv dhe Teber i dhe në basaj ka shkuar dhe duke basi ka bërë një selfie e ka puthur Në fakt, është përpjeku që ta putin buzë, por në momentin e fundisë, Selena Gomez ka rritur që të shmanget I ka këthyrë faqen I ka këthyrë faqen dhe zotria i ri e ka dhe një puthjet fort mu a fërvesht Nukë që është rrunguar mirë Nukë që është rrunguar mirë Nukë që është rrunguar mirë Nukë që është rrunguar mirë Nukë që është r Selina, hmm. uh, kishë edhe i një buqet me lullë, përveç kësaj, me sa duke dhe buqeta me lullë e dhuruar nga ndonjërin nga fansat Pas i ka kaluar njësa dit në Paris, ajo është në Londër tani Në nga dhe dy lullë kështë Për promovimin Pas i duku <laughs> <laughs> Ka në nësë sajtë Po e kemë rësysh kështë qështë që nësë e qikoni një olëtën Nështë a më të përfishin Po, është, është e bukur, se ka këtyr, ka këtyr faqen uh, Si së tonë, k Mu në momentin e fundit Selena Gomez është mbrojtur nga Tenistik apo? Gen... Jo, është estërbitur. është servitor. Është mm. vërtetë, është servitor. Servitor është. Është servitor për mosu puthur. <laughs> Miqta e saj e hapu dhurë Lori. Ai i, <laughs> i, i pasë mm. pa, qollimin e servitor. Ëh? Pse ka çirim? Ai vjen thjetrit puth kështu, si vat keq. Dashuria e mallë. Dashuria e mallë. Tamë mirë dashuri sesa do një gjë tjetër. Karambiz zemra kjo vajzë. Po bra. Edhe ka fyer të tilla. Ka të kërmbyer ka, ka thyer Nice, këy anglezi e bërit vetën domethën. Ja mori. Ja dha. Ja mori ja dha. Ja rumbeu. Dakor çai bëri. Mund të më <laughs> rumbeu. Juet? Çohet një pushi i rëmbyr? Dakor jam Antini. Po. Okej. O këy nuk kë duket shumë i mirë. Duket shumë i mirë pra. Shumë i mirë me këmish blu me serioz. Figat bardha. Më vjen keq, më vjen keq. Duket se ka pasur qëllime serioze. Iria është. M'pëlqen ajo që ti ke shkambat brapas, është një gjë e çuditshme. Ajo s'ka farsë fare. Ai vjen për ta. Ajo është në botën e çuditshme. Kjo që po t'i thash shumë. <smans>. Hyjë le të shajë. Ka ardhur të mbijelli pemën e vet. sick of that this video personalities the best music the funniest shows this is club fm o dike par dikë thvet janë shkë kam parë un mm -hmm. në fakt gjat të premtes kam takuar shumë vet Kam, mu, kam një list që mund të më zjahtë si... Për një atë dy muaj? <laughs> jo, dy muaj, po... Po me ndoj, dojnë personajet njërë, ndoshta dy avë. Mm -hmm. Kam Di një atë djetë veta, që i kam të kujar gjithë të premëtën. Mm -hmm. Të gjithë të një orë. Mm -hmm. Tani... Dëzjet është një orë, intakon. E kam zjedur një me mundin time, tani pyytja është, mm -hmm. si e doni ju? Mm -hmm. E doni pak të një orë, mesatarisht të një orë, apo shumë shumë të një orë? Në Në vëndë mund të apërgojmë edhe dhe njërin për e tyre Mirë, janë të, janë të qitë janë, godxatë njërë, jepinim Oke, okay. është mashko? Ja, yes, e s'jeri, është mashko është mbi 20? Jo, jeri, nuk është mbi 20, në vjen keqa altin A të eri bjet tjetë prezentuas televizionit 069 27 222 nëse ju e gjeni 069 27 222 A i edhe këtë e ka bërë Në informa për në një tjetër Prezentimin televiziv madje, po i undimoj këtu Ka një projekt që fillon shumë shpejt për një program, por ky nuk do të jetë në në televizion shqiptar, do të jetë në televizion Kosovar. Është <gjotar> <e>, i <gjotar> palestruar? Është i palestruar? Jo, nuk është i palestruar. 069 20 70 222 Këngëmpar Lori. Mos ka dreituar gjë një program në Vision Plus? Jo, ja, turin e kam takuar jo, gjatë fundit javës, kemi qenë në një ditë ndje, por jo nuk është Turian Hyska, jo. Jo, Lori që që përgjitja shqo Lë humbe, Lori Ieri Kërë ka <coughs> prezentuar në Top Channel? Uh, shiko, e kalujmë të të prezentimit Sepse ka qënë pjesë e programeve televizive Disarë, jo, jo do mos të shmërisht prezentuas në, në... Ka pasu një program uh, të tin mm. Por nuk ka qënë në Top Channel, që që vazhdoj të tin <coughs> Kjo është dhe gazetarë Jo, nuk do da qëva e gazetarë Më të e për të kë show Sësa të gazetarë Kujdes. Lori. Një personazh uh, multidimensionale, nëse mund të shpreh kështu. Ka vërtet disa gjëra. Është aktiv shumë në rrjetet sociale. Jo, nuk do thosha. Jo, nuk e shoh. Nuk shodhi do shodhi. thosha. Është edhe jo, aktor. <laughs> <laughs> është edhe aktor. Është edhe aktor, jeri bravo. Bravo. Ka luajtur film, ka luajtur film. Edhe teatr? Teatri nuk e, jo, nuk besoj teatr. Film po. Ka qenë në studio këtu tek ne? Kajon. Ës brun. Duket se e gjeti. Jo, yeri jo, nuk është brun. Nuk është brun. Është i gjatë, brun. është i gjatë. Ëm, um, është mesatar, nuk le të themi që nuk është i shkurtër. Është i tru. Donë me apo jo. Fillon emri me E? Jo, nuk i vjen emri me. Po mendoj. Lori. Lori. lori. Shumë... Shumë është shumë aktor, lori. Shumë është shumë aktor, kujdes Lori, është aktor. Është, a... është a... aktor. Jo vetëm aktor. Jo vetëm aktor. Jo vetëm aktor. Do të thënë është aktor me shkollë apo aktor së kutë? Jo, është aktor, apo s'e shpini nuk dua vjet të hapura. Ka mbaruar Akademinë e Arteve? Jo. Okej. Edhe më mirë, do ta. I gjej birë rastësisht. Unë e gjeta më duket, unë më duket se e gjeta. Pra, pra, pice, unë njënjete. e gjeta. E gjetë tipe ka rarë njerë, ta gjej edhe. Nuk kam as ide për momentin. Tashqyen, ka bër film. Po. <gjana> <gjana> ka bër një film artistik, metrazh gjat. Tani një bëtye, Luan apo e ka bër ky filmin? Jo, jo, ka Luan në film, Luan është regjisor domethënë. Ësakt. Oh, Lera, unë e gjeta. Nuk nuk nuk vjen e, Nuk të vjen Nuk <laughs> nuk nuk vjen, s'ka mas një ide Edh problemi mi da vërp <laughs> Bën një pyete, jeri, jeri, pyete. E, shiko, jeri. Bën një pyete, din në situata Ka bër film, ka bër televizion Ka pasur një emision në televizion Jon në top uh, Dhe gjithashtu ka levron dhe janëret e tjera Vec filmit do vendar S'ka mas një ide, këshu shë ja kaloj S'ka mas si një ide, jeri është pa ide E mëri fillon në kë E mri artit Exact O, përse më më më mërë e mërë e mërë Tak e mri O, për mirë, ka shonë të studia e... Uh... Ka shonë të shonë, po Ka shonë të shonë, po Ka shonë të... Ok, pa. un e fiksoba si më nuk krishta Po, po Pra ndaj e hutova I do në e mërë me kë, bën edhe muzik, ka luet dhe një film E... edhe me fizik, gjithashtu Astro... Astrofizik, po Astrofizik, po Gjitha, është shmur që të një në <laughs> Eksaktë. Ora, kur ishim bashkë, po thonj se do të më tregon një gjë për për ish-gruan e dytë. <laughs> ish-gruan e dytë. <laughs> Ëh, bash, të gja shume mirë. Edhe dhe E përshendet. E Miko i jëm këtu. Kështu që, kështu që këtë kam parë. Okay, Thonë emrin me K. Emri i Artit, thotë thotë Altini, pa. emri i Artit, se ka jo vetëm shumë po grapa, ka emri... shumë emra. Po edhe emri i vërtetë më kë. Shumë fëmijë ser baba, po. Mhm. Edhe një ur kontare, le ta quajmë, është si si ura e kombit midis Në disë uh, tiranës e Prishtinë, se do nisi oh. diçka në Rokum televizion në, në Kosovë, mm -hmm. në Kosovë, ku unë jam i fëthuar. Mm -hmm. Dhe tha, mm -hmm. oteli me i mirë në Prishtinë, transporti i paguar, oh, për një, o a e dhe është pa vipër kërëve Prishtinë. A ti marë gjitha në të këpit më gjesi, ta më ushim studion më blotë. Fao. <laughs> Shusha, okej okay. 06, 09, 20, 72, 22, 06 O, Lori, nëse mund e që nga e lecojnës atë mesanqin Që në thonë për House of Cards? Dikush në nga kështë shkuat, një nga mishtë Në dëgjim Në dëgjim <tactic> Në dëgjim um Në dëgjim Në dëgjim Në dëgjim Në dëgjim Në dëgjim Në dëgjim Në dëgjim Në dëgjim Në dëgjim Në dëgjim Kurëvepër House of Cards. Ledohemi, lutem Lori, ti ke mbaruar te Akademinë. Le të them pak, jemi pak uh... Kurëvepër House of Cards për interpretimin e super aktorëve, interior design dhe elegancën e Robin Wright, Matteo. Bravo Matteo, bravo. Bravo. bravo Robin Wright. Ai Robin Wright që ti je këtu me atë fustan elegant mm -hmm. dhe me Robin Wright, gojëa e fjetër, tash e fjetër veze veze veze me vetë ritur. Le ta quajm. Mm Kaç -hmm. kemi? Poçi ka një far një kështu e, më s'kanjë. Ku është sikon? Si miellmësht. Ëh ëh. Të vjen ta ëh ta denosh domethënë. Për se është çupe keqe si personazh e kanë fjalën. Ëh. Mm -hmm. Robin Wright. Mm -hmm, The House of Cards. Mm -hmm. Gwyneth Paltrow ja, president Underwood në Netflix. Ikim? Mm -hmm. Ikim Ate, da një muzik para lajmeve um, mm -hmm. Kemi lajme të orës nëntë që janë duke ardhur Love Someone mm -hmm. Else Club FM, njështin pikadër Mirëmë gjësi që të gjithë e gzuar Didën e verës She likes to play with sugar till it makes sweet pearls You like to twist it danger makes a feel complete. We like to be the reason this between her and sea. She don't want is Club FM 100.4. Ështen. Okay. Ah, është sënkoval. Jo, s'mund të jesh sën. Jo, nuk është sën. Futë të sën. Futë të sën. Lori, në ekipin e Gotha, Lori. Është ësht një koncept nj me siguri. Jo. Ja. Jo. Ja. Haid. Jo. Ja. Është një ngjarje? Nj nj nj jo. Ja. Jo. Lori, është një emër. Jo, ja, Lori, është një profesion. Jo. Ja është një njeriu. Jo. Ja. Diçka që e bën njeriu? E bën njeriu, po, njeriu e bën. No. Diçka <coughs> e mirë? Është mirë shumë. Ja bën diku tjetër apo mund t'ia vëzhgjet? Jo, jo, e bën diku tjetër. Ah, ja bën diku tjetër. E nuk është bën... një nuk është A. një veprim mirë, është diçka që bën njeriu. Ëh. -huh. Siç po themi për shembull njeriu uh, ehm bën një film. Ma kupton? Apo njeriu njeriu ndërton një karige. I bën mirë shoqërisë këtë veprim? I bën mirë shoqërisë. Jasazgonisht mirë. Uh, do me thënë, endimon në uh, shusë si... Jo, nuk është në ndojë a që theu, po endimon Endimon Do me thënë, do, do me thënë, do me thënë kemi bërë dhe pak të, i bjën Kemi bërë dhe pak të? Po Pides, Gonza Një njeri vetëm që mund të apërë, o po një grub njerësish? Një grub njerësish, njeri është një fa Një fë? Po. <laughs> një festë. Një, ah, një, një festë, yeah. yeah. fest. <laughs> jo jo. Jo. Është më konkretë sesa një festë. Okay. <laughs> tis... Është tis... dita e sotme. Jo. Jeni gabim. Okej. Ka lidhje me këtë apo feli fare? Disa e Brexman gota. Disa e Brexman. Lori. Kjo funksionon. Kjo funksionon, kjo funksionon kur, do të thënë, kur bëhen të gjithë bashk, bëhen më të fuqishëm. Jo, jo, jo. Ska ndalëti fare. Okej. Jeni shumë dobët. Është diçka e Brexman. Është një gjë që ndërton njeriu. Është një godinë. Po. Është artistike? Jo. Ëh, është një godinë që ka një funksion. Pra pranësh është po. Fillon me kë? Jo. Po, thësh krye. Çfarë? Krye, krye ministria. Jo, nuk është krye ministria, lëre lorën të plas. Është një, domethënë, është një sepengova. Është një vepër arti. Jo. Jo, lorën. A është artistike? Jo, i them ne. Është pranë nesh? Është pranësh po. Si vendodhja? Mhm. Afër afër fare maldi. Mhm. Afër ja këtu. Përballë nesh. Jo, tashi, s'kej edhe si përballë nesh. Po. Në jepë? Par lë. Jo, lokal lider politik. Jo, ja, jo. Ja, ja. S'ka më ndërsësi oh, të qeverisë. Po më po fillon? Jo. Nuk është as piramida. No. No. Është me një fjalë apo ka dy fjalë? Është me një fjalë. Një fjalë. Pranë. Dhe të tilla ka shumë. Pranë, po. U u u u u, u. Uh, uh, uh, ni. Unë. Be... <laughs> Universiteti? Jo, ja. Ja. jo, jo, ka lidhje me transportin. Ka shumë të tjerë, ka shumë të tjerë. Ka lidhje me transportin kjo blend? Jo, jo. Ja. Mos ishte këto stacioni i autobusit thash. Jo. Por ka lidhje me udhëtimet, e me udhëtarët. K, fillon me K? Jo, ja, nuk fillon me K. E tham një herë. E tham një herë. Po kryeministria si ishte, na ishte me K. Hmm. Po. Dekort. Jo, kujdes. Ka lidhje me transportin. Ka lidhje me udhëtarët dhe transportin, po. Ai tha transportin. Mund thash, jo tamam. Ham oh, Lori ska lidh. Juardit duhet kjo. Ë, h, h. Një h. Ju don me h, <ha> duhet <laughs> u starit. <laughs> bravo Lori, bravo. Ësht kes ku ta fus kokën. Natën, dikur quheshin <coughs> Hane. Okej. Okay. Apo jo? Tam. Vuitina, mm -hmm. por sot quhet. Nuk vien me 3 yje, me 4, me 5. Ë vërtet. Ne jemi në 1. Ne jemi në 1? Në 1. Në të tjera. Ne jemi në 1. Ne jemi në 1 para duet mendoj siko. Mini mini mini mini. Ja, <laughs> ose për shaka. Duet mendoj siko. Po çfarë dikishte kjo? Ishte ishte një test për ti Lori. Edhe <laughs> ja doli me sukses. Bravo Lori, bravo. Bravo Lori. Nisi mm, mm, mm. bjondja jam unë Mirin. Po femer again. <laughs> <e, ma. laughs> si është prononcimi? Oh, femer again. Po ku do vete mendja? Oh, femer jam. Fotetorita. The greatest radio personalities. The best music. The Funniest Shows This is Club FM Mose mm ha -hmm. dë borën e verdhë Shfarë këshilojnë të rriturit Mose mm ha dë borën e verdhë Dhe një ka njërë që bëjnë që që në të borë E ka fmi që kanë qëftë a fusi në goj Po pe thosha për rollëtën me që është këshu Në vendin e skive Mose ha dë borën e verdhë Kujtë dhe solëtë Ehm <laughs> Gostat janë bërgati tani për uh, këthimin e sharadios mm -hmm. Jeni gati jo? Po, ollë të mungon, Lori i ka zënë vendin mm -hmm. mm -hmm. Unë jam gati pash me e tinin, zbulojmë se cilë janë shfjela juaj mm -hmm. Ledha bëjmë tani pra, këthimin e sharadios Njepi një cuna? Um, mm. Hat Ja është si. një godin Ja Unë më dhe që është një koncept Ja ja, ja, -ja. as kanë. Ja, është një marrëdhënie midis dy njerëzve. Ëh, mm. mm -mm. uh, ja, ja, ja, ja, uh, jo. Ja, jo. Ja, është një njerëz, do të thoj. Jo njerëz, po njeriu mund ta ketë këtë. Mund ta ketë një, një veti dëshire. Një veti, një veti e njeriu. Tam. <laughs> Vetia e njeriu. Jo robio, veti. Jo. Të shilloj. Kan bëj me veshin fare. Veti apo vesi, jeri. Ja, më do të shoqë veti. Tipar, tipar. Po duket, kur e ketë tipar. Jo se nuk e ketë nga jashtë. Do fillojmë me m, fillojmë me m. Mëndma fillon me m, m e, apo? Ja? M e, e, e, bravo, dhe, bravo. Dhe kur po, i zgjuar zakonisht thuhet që këtu është E na dëgjoj se më lutim mend tash, si mentor. Mentor. Ah, jo, nuk është mentor. Është më mentor. Po jeni në rrug të drejtë. Më ka njeriu. Jeni në logjikën e drejtë. Dhe tipar njeriu është kështu është i me E ka I mi? Pa I... I MET nga tru <laughs> Ja jo? Pra ne tash Altini e ka shumë në regull me logikën E ka mi e pra është positive Por ka një fjall tjetër për këta I MET Por është i një dhe i MET hmm. me... Që, që me ndohet shumë ja. ja Mendim tani Ja, ja. Kër themi ja. i mensur Jemi pikërish në atë lojrruge me... Por ka një fjall tjetër që ta përshkruaj këta Ta përshkruaj këta fjall dhe është Që ka lidhje që me Që mjimon me MET Pa pa me? Po ka lidhje me dijetën. Mi sigom. Le të svar ka lidhje. Tuaj Lori, s'ka problem, s'e do jo. <laughs> er, ja, er... po na. Mund ta duan Lori, s'ka problem. Problemi më vë çunja, e kra, e krau jon. Lori mal, ai e çuna për ç'a je. E ndlimoje, ti e ndlimoje. Dihmoj, po më kujdes. <laughs> po ka lidhje me dietën. Ka lidhje me dietën. Me dietën. Oi ngatrove me mendje. Me dietave mendjes si. Ngatrove. Atëherë blendi ta bëj pak më të thjeshtë, sepse i mënt, kur është gjë. Ha të këtu afër me. Jam shumë dakord me ato që ti the, po ti e di fjalën. Po jo, po Kim Prime Here it is the. Kaliti me dietën. Mos e gjetet gjuna. Oh, domethën, ja okay. jo, është fjalë për bër. Fjalë për bër, është. Më, më, më, e mpret, marrën e mpret. Jo e mpret, është ajo tjetra. Ndritur. Hold. Hold. Bravo. Oh. <laughs> This is Club FM. 100.4. Kërështë e finin në kubin mqesit, Valla de Klab FM në në një qinti kada, unë jam plenë di këtu bashme jerin Mirë mqesit, gjitha Këy është Altin Sula, e Mirë mqesi, Olta Reka Mirë mqesi, e Kemi edhe Lorde Terezin Mirë mqesi Mirë mqesi Olta sot me... Që që që që jetë Olta? Nuk e ti Grip ruf qërështë Urak, sot të që që jetë që anti Urluk të sot mqesi, okej të skuara lutem mm -hmm. të vajtë rumbpin sa të, të, të, të, të, të gomërave a gati o, po po gati kush fituesi i një ore jo edhi, edhi, edhi. e di më le pa fjalën sot është geida dhe ka thën kuptim plot kuptim plot bravo bravo 003 me numrin e fiton një kontroll të plotë mjekësor nga spitali amerikan mil mm -hmm. pup kotët mm -hmm. ishte kuptim plot të, të lumt mm -hmm. geida geida geida Edhe njëherë numrin mbanon me 003. 003 Geida. 003. Mhm. Underpërzërin, çfarë kanë thënë? Te zërin Dierje më kanë thënë Lorenz Vangjeli. Jo. Pafund Ben Blushi. Jo. Është mund të përtesë, është një artistë kush është? Edirama gjithashtu. Jo. Jam me Edirama. Pandeli Maiko. Edi Rama në diska. Edi Ilir Meta, wow. Jo, nuk e kanë gjetur. Mirë, dhe jemi edhe, edhe një herë, jemi këtu soni se është është i shoqëruar nga muzikë shumë e mirë, u ftojnë në kërcim tani. Pushteti është aftësia për të punuar në grup. Dhe pushteti është një gjë që s'është e një individi, është e një grupi. Është e një grupi. E ka muzikë aty nga tron, a? No? Se fokusi është te muzika dhe te. Po pra unë jam vetëm tek muzika, kjo nuk <laughs> më merr fare me këtë. Realisht nuk jam duke marr. Sa gjej dot? E dëgjojnë që kanë një Mm -hmm. Ka një varë të drejte, për... Mos është... Por... Mos i fillon e emri me F? E sak, fë. <laughs> mos i fillon e emri me F? O? Oh. E ti qëvarë, këtë ka zërin më të... E ti qëvarë më ka bërë përshqipja al tim? Se nuk është njërë e parë. Këtë ka një zërë shumë të ndryshua shumë. Po pra... Do me dhenë... Po këto me qenë dhe mua. Zëri që al tini ndjerë... E nuk ndodhë me qdo zërë, mm -hmm. në fundë... Ka t Që sille si duan, ti bëj çat duash nga këto efektet që. Është vërtetë. Mi e vërtetini vetë atë prap dalloren se kush janë. Ky ka një z totalisht të ndryshueshëm. Ky nuk tingëllon fare kështu jetë në jetën me zërin e ditë vërtet. Mhm. Mm Prandaj bëhet kaq e vështirë. Nuk është Benny, nuk është Eddie, nuk është Pandi, Asi Asiliri. Nuk është Gramozi, Asiliri, nuk është Saliu Kujdes, as Luli. Kujdes asnjëri nga këta. E dëgjojmë edhe një herë të fundit, lutem. Në këto perspektivë të shma, që mm, yes, nuk është asë njeri nga këta Asë njeri nga pushteti këta Pushteti është aftësia mm -hmm. përpunuar në grupë Dhe pushteti është një gjë që së është e një individi, është e një grupi Oke okay. Ooooooo... Oh, surprize Surprize, surprize mm Hmm... Mm hmm... Mm hmm... Mm hmm... Mm hmm... Mm hmm... Mm hmm... Mm hmm... Tani është uh, segmendi i vogël muzikor? Sak? Ti ke par diko. Oh, kam par diko po. Bon, po, fillim let's shojm këta. Melodi të mm -hmm. ngrohtë. Mm -hmm. mm -hmm. Go, here we go. Është femër? Ëm. Um, jo, Yeri nuk është femër. Se a më qenë fjala? Olta, Olta um, nuk do të luaj, sepse Olta ka qenë me mua. Aha, okay. Kur e kemi par? Kështu që Olta. Për çfarë s'ta? Po. Për momentin duhet të bësh më të vien. Më bështesësh mua. Mbë. Mm. Atë tjetër Jebi Altin Atëherë është gazetar Jo Punon në bashkit tiranës Mes a kemi informacion, jo Ja, futa kotëve është artist Bravo, jeri është nëndyzet vjeq Jo, jeri I ka kalluar, jeri Altin është aktor Bravo Aktor të atri Po, edhe kalluar të atri edhe teatri Da me thënë është më shumë filmja? është... më shumë i filmit? Jo, do të abështë në bjurë është, mbjure mbjure. është, mbjure është më shumë tek filmi? Uhm... <laughs> um, nuk do thoa, ja nuk do thoa, është më shumë tek filmi, kështu që... Lori Oh... Kam <coughs> një shëruar që e qështë topullin Oh, do e... Super content ja. ja, Lori, ja, fotokontullin okay Gjeca është... Pa flok? Um, I ka në rënë, nuk i ka nështë oh, si që i ka padrë, por, por nuk mundë themi... Kata... Ka flokë, ka flokë... A flok. ta që ka i ka të qatë, oh, Mati... Altin! Kjo është i Kalibrit, është aktor Kalibri... është në... aktor i mirë dhe i dashur. Kështë që pa i quaj Kalibri. Dhe Kalibri ka shumë kuptime kaluar. Jo, jo Lori. Jo, pritëse. Jo me tingun i Lori. Ti ngjoj domethën mbyll gojen. Ashtu. Altin vazhdo. Mos e ka spinën te myshyrit? Nuk e di ah, ku e ka spinën. Jo, sims. nuk e ka. Nuk, nuk mendoj se ka te myshyrit, po ja fute koda si. Nuk kaluar tur te ai pallati. Po pritësi, çfarë? Te radhën Lori. Jepi Lori, çfarë thot ai? Jepi Lori. Ai thot për shokun Perikli, po. Dobra. Ë, kaluar tur ke filmat e Anagnostit. Dimitra Anagnostit, ky personazh. Kur mërin do të nuk e di kur merre. Analogosi ka gjithë atë karrierë. Alo, do të kemo të gjitha. Katë dhjetë ditë. Katë dhjetë ditë ende. 14 ditë. Kur merren tha të pamë serioze Lori që jua pyetja jote. Filmat e analogosit, filmat e analogosit kanë luajtur 120 veta, a ke parasysh? Po po të ngushtoja për e apasionata ka luajtur. Jo, nuk ka luajtur ta apasionata. Kujdes. Kujdes, Altin. Ej, shikoj, jeni po hardallon sini. Fillon me n, fillon me n. Jo, jo, jo, nuk i fillon me n. Ku e kemi parë si e kemi parë? Pra nuk i nuk i fillon me n, nuk ka luajtur tek filma të anagnostit ose 13 vjeçëndër asta apasionata, nuk ka luajtur mbi 40. Emir, okay, atëre me flok ka oj kanë rën se mosha e ke vrasur ka në një do të thon ka në një thin tek tuk mund të uh, thën ka thinja plot plot plot çuçi lor i digjesh vazhdo është i thinju më falni ku mire, ja, ja. e keni parë okay. ja pyetën okay. e mbyllur ja pyetën e mbyllur një sekond pyetja të mbyllur jo pra lejohet kjo lloj pyetje se ku është parë po e ndihmoj pak situatën jo edhe ju do të mendni përgjigje çunagoz po mirë në workshop një pa sa zi der ke mua nëse ju që jeni ndërgjim e jeni se për kë po flasim duhet ta dërgoni menjëherë Në 069 207 222 069 207 222 Do e ajo një dhurat nga Electronic Line, qëna Electronic Line dhe ksheshi Wilson Mega Super Dyqan uh, Për aksesore e shërbime Apple dhe jo vetëm Kështu që nëse e gjeni 069 207 222 me një herë emri Jeri e gjeni parë në bulevardin dhe shmër të kombit Nuk është të bërri ndoj në gjenë për mua lori Më më më pëpse? është në bi 50 vjetës? Po, jeri, pa. është e sakt, është mbi pezjet. <tip> është <tip> i gjatë? Jo, jeri, nuk është e, e da, Sht, but, i gjatë. është rëmbullak. Mi këllon e mri më lë. E sakt? Na, valtin, dhe mbi e mri më për? Shht, falë. Po si së ge rallën, moi. Dhe mbi e mri më për, dhe mbi e mri më për, dhe o mësa. E sakt? E ka qitur alësin Sulaj, bravo e mbi e mbi e mbi e mbi e mbi e mbi e mbi e mbi e mbi e mbi e mbi e m Bravo Luri Në Të Rezi, bravo Jo, më falë Urdo, urdo Navi në kështë Luri Lëpë, po Lëpë Navi në kështë Luri Ma thë që Dhe nuk ka luat duke filmet e anagnose Edhe, edhe ka një djalë që është Kori, aktor që të ashtu është e kumori Luri është e kumori është e kumori Luri Luri të nga gjithë Vjeni në atë që nuk ka gjithër dosi Si ja, jo. të ashtu dhe që ja, në shumë Luri, a komë të nga gjithër A, a gj A të ere? Dhe ku për të të themë për e mërën Si e të themë, si se të themë, ajo mërëve shteshi, po e ka gjitha lëtinin të themë e mërën të U nuk ka lytë që më më nduja kinë e ma Gjitha unë, Lori Më nduja kinë e ma nësam Më nduja kinë e ma nësam Më nduja për Reshat Arbala, Lori Ajler Iguran Po përndepjuta unë i gjatë Si më nduja për Reshat Reflugisht Ishte Ryan Gosling pra nëmish, Dashur Ryan Gosling U më Observe, assure que já é a terceira vez para o Gundaldin. Bravo, Gundaldin. Bravo. Que uns bradinhos sou lá hein. Meita, meita. Aí, valende. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Hello. <laughs> Rëmë Gjes Rëmë Gjes Rëmë Gjes Altinje Rëmë Gjes Orca Rëmë Gjes Lorca Gjesi, gjesi Ui, pas kemi të gjuar këngë në ditës Ui, pas kemi të gjuar këngë në ditës 5, 6, 4 i mbaron numëri Albanit dhe fiton 2 bileta për në Sinaplex Bravo A kanë qëtë rolë dhe zë qëfar ishte... Ëm, tema muzikore që dëgojam nga cili telefilm? Është hajitur Mateo. Bravo Mateo. I vetmi, California Kids. Bravo. Është saktë. Kjo është nga California Kids Mateo. Dy bileta për ty. David Dukomnik. Është Telefilmi Mir. Që mos sezonet e para, pasaj u zja dhe bëndë shikë të rëkuz, më lëdhi. Po gjithësësi, David Ukopnik i rikëthyër në ekran me The X-Files, edhe njërë tjeter, X-Files në... E njërë riciklimet e famshmet. Mm -hmm. Okej, okay, sot në krybin e mqesit për pjusim për restoran dhe mishdashur, kuja keni kaluar mirë, ku ha e të mirë, në tirana po jashtë të sajt. E mund nga shkruani në faqëndon Facebook, është facebook.com praksion krybin qesit. Facebook بكم fraksion klubi mjesit nëse keni një opinion dërgojeni atje ku hahet mirë ju a lexon jeri po se jeri është i kam lexuar çfarë ka më jeri është po çfarë ka emocionin ton sidomos tani një herë që ka vetëm mish unë e mëpara gjithmonë në në në alış për alla xhan mishin po pra ti preferon restorantet një kalibr tjetër ku s'ka mish po po e vërtetë është ëm restoranti më i mirë për mua është në shtëpinë time Nëse po e kuptoj, restoranti më i mirë për ty vërtet? Absolutisht po. O, Mori Concept te i bërin lëmsh, restoranti më i mirë në shtubin tim. Ke hap restorant i ri? Na suaj. E vim ne, s'a ke gatuar në një herë erë. Me satare. S'a të bëj zonjë herë nga shpër jote kaq e mirë. Shumë, shumë herë. Për shembull, ush di çfarë të bëjmë më parë një jetë, nda më parë, na e sillë vetë. Një byrek për shembull. Po ka, nuk ka, nuk ka kuptim ta gatosh një natë më parë dhe s'a ka kuptim. Ka shumë kuptim ne e pranojmë. Në këto kushte me të mehëm, në kurru të të hampë Shure mun për gatimet, o? Unë kam mami që gatua në mënyrë perfekte A, ah, ke okay, mami? Për mirëm pa. në asilë mami të nga gatua Për mirëm nga mami jo, së kemë për bremëne Një formë hapë një tida në Dhe Zidhë Dhe Zidhë Dhe Zidhë Dhe Zidhë Dhe Zidhë Dhe Zidhë Dhe Zidhë Dhe Zidhë Dhe Zidhë Dhe Zidhë Dhe Zidhë Dhe Z Edhe ti gatuan po, bën tha kekraca gjëra kështu. Se ti edhe doja. Po mirë ai, i keni provuar gjithsesi. Ngairi s'e kem provuar. Po pra, Jeri, Jeri llafe ka, po Jeri stiep kshu. Un nuk e kam dhën llafin që do ju sillja. Un thjesht tash në shtëpinë tim është restoranti më i mirë. Në shtëpinë e saj ka dorë. E pyetësh mendimin im personal, kështu që isha unë në pozicionin tën tani. Jeri do kisha Oh, Jeri. Do kisha thonë, po do ju sill nesër, çfarë doni ju? Tani faj me nun. Javës tjetër. Ai më mirë, nga erdi kjo. Antim thigaje, ramoni, porque nje. Lorin duhet se. Çfarë kam? Po ti ti ishole. Ti ishe duke folur. Jo, jo, sigurisht. Um, urdhro blendi. Çfarë çfarë po thoshë Oldan? Çfarë është pacjente ti aty? Grosha gjithmonë digjet. Pilafi me Grosha i digjet. Kush? Pilafin gjithë poshtë. Oh, baba is but. Do sen, mm. e, e, <laughs> mori për të ah, them okay, gjithmonë um, mm. mm. mm. bet po. po se Saul do ta thotë. Ojta sa vjet mësoar kish. Tava gjithmonë i porcelanit. Po, mirë, faleminderit tot. Ehm. Kurrë dakaj vetëm bëj kontravedalin kot. E ke parasysh unë pyet se çfarë gatuan mirë ti, ëh? Po më ska gjëta. Në çësë nuk është resa, a ket pak në përfitjet hotelit. Po, no, ojta, <laughs> mund na japësh, na jep pilav, nga mor, in, nga sipër, domethënë. Gjithmonë gjithmonë redjegur vjen në shtëpinë tim. O bo bo kishte t'i kur komshia të shturun gjellën. O, oh, e një gjela më ka zgjohë në mëgjes E kemi gjithë më? E të mërë shmejsh të Pash, pa, -ta. më mirë të zgjohë është nga gjela, sëta nga qeni To mm -hmm. A, e dhe pra Kështë o thonë? Ja, pra ta që nuk nga të gjohë në herët-herët në mëgjes Kemi një klip tani Kemi një klip cili, nga... Nga, do, nga, kjush nga, kjush nga Nga cilit telefilm? Kjo nga cilit e... Kjo është nga shpjajinë Sotë në mgjes E, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> se pasë kanë bërë kështë Të plagë e kam bërë, po Mësë ke bërë mute? Unë dhja zërë i nanësh Ajo të thot mute? Këllëtan Shtë, zëpullë të pak ollët Sobra Njeri që i do qëndë Unë zërën përdit me këtu tingbë Nuk e nga probleme O shkja një që e bën në kërë Aaaaaa Aaaaaa Aste kopsh zoologik Nuk kopsh zoologik s'ka qenë urta Ause nuk duhet qitë këtë qenë nuk kopsh zoologik Atejnër e, urta Urra E idham ta? Idham Kemi në një tjeter? Ja Këta e të putës i qenë, apo këshu? A këshu nga katipesi shonë? Do më dhënë kur kalonë më gjithë se vim për më punë Apo s'ka, nuk ka rëzikë Nuk ka rëzikë <tës> Unu kam, nu e kam, nuk i kam pas merak më herë këto. Sidoqë një <tës> shokun tim më ia kishin shqyerr xhinset. Po bra. Ëh, <tës> uh, po varet edhe se si sillesh si me, si si me ta. Varet që... se si sillesh me ta. Ajë, ai është burr shumë i mirë. Në të drejtën, nuk është se sillet keq. Po ndonjëherë varet si qëllon momenti. Ka qenë nerva ato ditë. Po. Mund të thën. Por shikoj, ëh, dgjoni këta të tre. Edhe vendosini ju lutem në rend kronologjik sipas radhës. Plato, Aristoteli, Sokrati. Uhum. Plato, Aristoteli, Sokrati. Sokrati Si pas radhës që si ka njëtuar Se si libertyre 0-6-19-20-7-12-2 1-2-3 Unë mbaj gjithë më me vetën çantë këshu një salam Nga <gj> të të dhejnë dhejra me salam qënë Nga të dhejnë dhejnë dhejnë dhejnë dhejnë Jo, nuk është tu, nga Roma ikin Që ka merë e salamin dhejnë dhejnë dhejnë dhejnë dhejnë dhejnë dhejnë dhejnë dhejnë dhejnë dhejnë dhej Dhe të ma shumë mund të... Mund të pushoj. Mund të pushoj në ta. Të e shumë pasaj... Në gornin për salan. Në gornin për salan. Në daj pëndë si krudo, oke? Okay? I urej qënë. Për e mbas pak në klubin e mqesit. Tani është I Follow Rivers nga Lucky Lee në klubin e mqesit. the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm gati peliden e shkurtër gati okay kënga e fundit e klidha e shkurtërishe nga Haravet e Palo la flaga la flaga do top a holiday holiday trash ishë një mënyrë për thënë oljet e stelio Stëllëzu është tema i përhabur burrash në Greqi. Në Greqi gjendja e emigrantëve është e përtritike. Kritika e artit dëshirona nga mungesat e mbarnë në Shqipëri. Shqipëria ka 28000 km2. Një dëshmor për kilometër katror është llogaria që vënë partia di kur. Di kur është ndaj folje, do thot një kohë largët sa larg që ndua nga Sardit e kënga magjike 2013. 2013 ishte viti i ndryshimit të Partisë Socialiste në pushtet. Pushteti i përket grupit do të thon Slboyan tek Zëri për gjumë për gjumë, është një ndjesie e zakonshme mungesit. Munges kampionesh roman nga Kurt Vonnegut është shkrimtar amerikan amerikan i quhet një lloj kafeje Ja, dhe Jared Reller do të baguar drita tek zyrat e OSHEs. OSHE Technologies si OC. OC do të të rishprand diku i dhe të fërkohesh pak. Forca për e përkimit është vetëm ja gjë që mbajnë mend nga fizika nzanësit e topit. Edhe më dysh diznonim me Hall që në spanish do të thon la flaka, la flaka është vendit, ku e filluam lidhin e shkurtë. Shkurt sakt dhe pa gabime është një shprehje që përdor ieri. Gabim në anglisht do të thot mistake. My favorite mistake është hija nga Cheryl Crow që do ta luajim tani në klubin e mëjesit. Club FM 100.4 Mirëmëngjesi, mirë mirëmëngjesim. Ju jesh të keni ardhur në klubin e mëngjesit në valet e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga valeti i radios. Ta ta ta ta. Ej, është është çfarë është 16 E mërkur 16 e mërkur, Iku dhe Marsi, pak e nga pak E vërtet Tarire mëgjes duket kohë e mirë Unë shpresoj që të mbaj, me gjithse si pas vrandësirës në Muë mitis vetullave vetu të olëtës këtu Dukët që mund të këtë qimë më vonë Mund të, <laughs> të pikoj më vonë, von, po. djetë Po, kështu që do shohëm, olëta mirë mëgjesi si, si, si. si etik shumë me këtë leopardin grigjoj që ke veshur sot Mirë, mirë në mir, djetë Që janë këto? to gjëra kështu. Ëh, uh, mm? nuk e di, një bluzë, bluzë fustan. Sa është përmbajtja? Mund të më thuash sa poliester, sa pambuk, sa? Uh, të them mëvon si... se nuk e kam parë etiketën. Okej, okay. bukur. Ëh, pse sa shikon pak etiketën? Po vetëm prej leshi nuk është. E kam brava ja, po. Jo, duket. Po, a vetëm prej leshi nuk është jo. Duket ajo, është. Shumë felina këtu si, si që. Lora ç'bëhet? Mirë? E lodhur? Lori shloda me thëndrejten, se po mërë në nënqin tjerë edhe një Nga Nga Ka Pa je, disqo Lori, do thëmi që je shumë egoist me thëndrejten uh, Si, si person Shumë për gjithë si Se e ke marra altinin pengë për shumë vëllë edhe se lë shonë Apo jo jeri, for Kjo ti shë, që, mërtaj. for ti si, jeri që mësë mësë klasun Apo jo jeri, for ti jeri që mësë mësë klasun E paskazën të gjitha. Jo, ja, kështu <laughs> thash, kështu thash, thash detyrmakuzë. Ja. Jo, jo, më m'm tha, më m'm tha sa, i, ndani një moment, kësu ne po vinim rrugës tani. <laughs> tijon, e, misork, jansh, tijon, po. Prandaj që dëgjoni, historia është se ti këta po zin për Altinin, sepse Altini po bën zërat. Këta të dy kanë bërë nga një film për uh, masterin e regjisur që kanë ndjekur dhe tani duhet se të përfundojnë këto dhe detajet dashkan që të merren edhe me zërin, ku do, domethënë nivelimet e gjitha këtyre gjërave, kështu që që filmi tjet i dëgjueshëm. Dhe pozien se kushta ketë altinin Ja, nuk pozimi, për E pozieni Lori më dha fjallon, të djelen, tha, unë e mbyllë Unë e mbyllë të djelen Të djelen e shkuar? Apo këtë të djelen? Djelen që ka loj Ka që ka loj Ka që ka loj Ka që ka loj Dhe tash, je sigur të lori Jam shumë sigur të mbyllë të luthe më lërë dheri të djelen Dekord, të shumë Se se mbyllë, lori Po pra, jo, unë e mbyllë, po problemi ishte se e qov Poei si pse e kontrolloj dhe ai. Nëse sot mëngjes Floria. Është i... më nervoz. Florit i ka thënë ja, profesori ja. që që që duhet të punojë edhe pak me zërat ieri. Dhe ndërsa vinim këtu, në një moment Dhe keq është që kemi edhe një profesor tjetër. Tanë si t'ia bëj sa pjesa. Po, gjithsesi është se keni një profesor, <laughs> kjo është kjo është më e mira. Më tha më blenda, ja, e do tham mua Blendi ato pyetësin e Florit. Që... I thash unë Flori, okay. çfarë do mpyesesh? A mm. jam unë egoist Blendi? Si mendon ti? Ndje, ndje, ndje, <laughs> thashun, po në ende e pashin. E thash, supozojmë se kishim Nën Terezen, ty do të kishim. Thellë thellë mendove këtë dhe ishte. Po, po. Ëh. Sepse Henri i ka dërguar, i ka dërguar mesazhe ku i thot pastaj jo, një mesazh disa vështamir. Aman, më, më e bash, çka shkruaj. Do të të tregoj. Çi <laughs> si si shkruan. Sigo tani, se ti nuk e vajzdove. Ma e lexoj, ma. Jo, se e lexojon pa problem. Jo, jo, jo, se. Historia do të telefoni shoqës. 2 sekond. Aha. Uh -huh. si Historia vazhdon sepse dije, ëh, uh, të paktën Lori nga ora 2:20 gjys duhet mm. ishte Altini i lir. Dhe ndërkohë Altini në orën 5:30. Ai para punës Altini ishte me Lorin, 1 sekond. Uh -huh. Dhe në atë momentin që un flisja përveçse lu ngrihen telefone, se njeriu thot përshëndetje, dëgjo do punoj edhe 3 orë dhe pastaj. Po, po. As kë asajse ngrihen telefoni. Asnjëri dhe un i dëgjoj telefonat e tjera dhe pres këta të dy dhe pa e ditur se kur do mbarojnë, ëh. Gjont Jolta një kamerë në telefon, këta sa ngrihen telefoni. Dhe mesazhi ishte ky. Sa egoista po të regoheni dhe me shumë i nga mrapa Përse nuk ma lëdhe mua altidi <gjohet> Ma e këtë, ma e këtë Jo zi si i lecënë gjithënë gjithënë Jo, jo, ma e këtë Jo, jo, ma e këtë Jo, jo, jo, jo Unë ti le po, <gjohet> të lecënë Unë nuk është telefoni i imë Wow, është telefoni i imë E monë të shumë i shtashënë Nuk e jem telefonin Po normal, është personala Sa egoista që jeni Këtë e kam sonë dhe e paraloj Sa probleme krak të të Kë mbrolletiana. Etaj gjërat, kemi kshu gjëra. Kam ka gjëra edhe ta për ty. Ke vërtet. Po janë aq të rënda sa ti them dot se them, kam frikë o prishëm njëherë për gjithmonë. Edhe. Po le të jetë e shkruar sot edhe ti. I kam bajtur. Jo, jo. E lëm të marr të tjetër. Nuk ka për të ndodhur asnjë mëkur nuk. Do ti për ty puno ato, edhe leti tres leti tres koha, danga daj. Ke ke stomak të fortë. Çfarë të bëj? Ti me spiun liçet e tua. Nuk flas, nuk flas. Sa egoist që, jo zot. Jo, jo, jo, jo. Ah. N, po qësë e si, këta janë problemet që kemi këtu në krybin e një qësit Këshu qaf shë një qësit Altini uh, dhe, dhe Lori që, që mbyllën bashkë dhe nuk i hapim telefonin njerit Jeri që jakuzon bër egoism <laughs> Bërra mbrojt e në blëm Ok, jebi bërra mbrojt Se mua e para okay. njeri nuk më kem marrë në telefon, mua Ja, marrë Altini në këshë më të të Unë firhova dhe emisionin A, ma këpaz kem marrë Dhe, unë të janë përgji që tim ke shkruajtur mu 5 e 2 minuta dhe u nd janë përgjithë në 5 e 10. Lori u kanë sy, këto këto i shoh edhe te telefoni. Për 8 minuta të zhvonoi. Për 8 minuta njerzit bëjnë mrekullira. 8 minuta edhe 2 ditë. Domethën 2 ditë e 8 minuta. A 2 ditë po vërtet, okay, mirë. Çfarë do bëjmë ne tani? Tu jam kusht se jeni. Ka një Altin ka të gjithë duan, duan nga një top të ti, kështu që. Ore, e do të ai emisioni sot, po ku është? Ëh, është është duke është duke u marr me me filmin e Lorit. E Lorit. Edhe 8 minuta ka thënë. Okay. Qa ti bëjën? Altit të kërkon klubi Për gjigjo në telefon The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Klab FM Mishtë të këni ardhur? Ora, është në 7.27 minuta Jene me klubinë në nëgjesit Në Klab FM 10.4 dhe në ekranin e klab të vëz O, oh, jeri, jeri Po blendit O, oh, jeri, jeri um, Qa përqenë ty më shumë të bësh për të kaluar kohën. Të pikturoj, të djej muzikë, të lexoj, mm. janë shumë gjëra. Shumë gjëra. Tah. Shumë mirë. Pikturoj, dëgjoj muzikë dhe lexoj mm. në kohën kur do të jesh duke lindur. Çfarë? Në kohën kur do të jesh duke lindur. Ordhro. Uh, Ëm, është shumë eksklajshme. Si pikturoj. Zbëhet. Nuk flesh dot. Lexo. Ah. <laughs> Allse, bëj çfarë duash ti në komon kur je duke të lindur po. Po shikoj këtë një një fotografi e cila është duke u bërë virale në rrjetet uh -huh. sociale, në Instagram ka filluar. E ke parë ndonjë këtë? Vajzën është është një vajzëre e cila është duke lindur dhe në fakt po. ishte, shikoj, ajo ishte duke lindur dhe ka, i ka zgjatur 10 orë pritja në wow. po, gjatë lindjes, kështu që ka qenë një proces i gjatë, domethënë. Niceshat mm -hmm. Vezhesh nga New Yorku e ka emrin Alaha Karimi, mesa duket me uh, origjinë nga Lindja e Mesme. Mm -hmm. Dhe Alaha uh, për shkak se kishte dhimbje, kishte ato kontraksionet që vinin her pas here, mm -hmm. uh, futet në Google dhe shikon kërkon për mënyra se si ta të kalosh, kalosh. domethënë këtë procesin e gjatë dhe të dhimbshëm të pritisë që që fëmia të vi. Edhe njëra nga sugjerimet që i jepte ishte që të bëje diçka cilën e donte fort. Mm -hmm. Edhe qoftë, hm, okay. Ninja Jon, sepse ajo është artiste, make-upi, ah, fazh grimierë me. Nuk lidot ajo pa bërë. Është grimierë me me profesion, kështu që, që vendosi që me që jam, tha, s'kam kush koi, kokam plot, pa dalë ky beb nga barku, un mm -hmm. s'kam ku vete, nuk kam ku vete, edhe i ka dhën vetes saj një një grim a full glam funtare, do të thonë luksoz fare. E ka zgjatur 3 orë, zakonisht është një proces që ajo e bën për 25 minuta, kur nuk është duke lindur këtë herë. Po, po e ka manstruktuar që ta zgjasin. Edhe në dhimbje, në një gjë që të pengon. Ndërkohë që motra e saj e ka qenë duke bërë foto, ka bërë foto, cilat i ka postuar her pas here në Instagram. Kto e kanë bërë për qeshën në një spital të New York-ut atje ku zonjusha ka lindur, është bërë nën, gjithska ka shkuar mbar me që ra fjala me lindjen. Por fotot e saj duke bërë grimin, ndërkohë që pret ata uh, beben beben, beben. Vi. Mm -hmm. even, even, uh, holda, të vi ëh çaj më vana është even even orta me çarmatet lëre me çarmatet por tani po marrën gjetet mishi Përse të kujtojnë? Për ku mund të arisht të luesh atë një? Për mime, e shkjer nga fillimi, <laughs> nuk ka <a>, shkjer <laughs> <a>, nga, <laughs> nga fundi, nuk <laughs> ka shkjer të momenti shtu shtu. U s'kam shkjer në fara shtu shtu. A, i ka thënë 4 cm do preci, edhe i gënë doktari. Opa, po lueshë njërisë. A, jo, vështonë me surin të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nga paraherë për kudo, njerëzit e bërshere, shparën, Pose, ka, kanë bër share, e kujto më se çfarë. Sa është kaja jo e zakonshme. Po. Ajo ajo sipëso të shnen, se nuk është një njeri famshëm. Mm. Mhm. Por uh, reha, se, reha, por ja është ja që u bë podcast në Instagrami, të, të, si pra tregon që Po. Ala, ehm, um, ala ha ka thënë edhe këtë. Mo ambpëljen të bëj uh, gremin se ky është profesioni im. Po. Po hey, nëse juve ju pëlqen të gatuani, merrni ndonjë merrni një pul, e ke para anësysh. Aha. Uh -huh. Kërcitni, bëni ndonjë kek, derzajeni atje. Po. Imagjinojë ashta mundu real. Po çfarë do bëjë po shumë? Po të ndodh herën tjetër. Unë do bëja Trahana. Do ju flas që atje. Ndihmia un. Po. Do bëja Entrana. Jo, po të ndodh herën tjetër, ju premtoj që nëse do shkoj. Edhe një herë. Do ju flas që atje. Çfarë do na bësh? Do lidhemi direkt në studio. Ah, okay. Në Koreale që ke. Në Koreale. Po, kështu se. A mund të improvizojmë pak a shumë se si do tingëllon the Olga? Ups. E mban mend se si ka tingëlluar? Këm që shumë e më që nukër, së mbaj më nda zë që, po. Mundo, ojta. Ti që kam përtitur, ta. Au! Nërë, se erdi. Po tëm i vindim bjetë, së ke që bënë. Në faktë, ti nuk e tipë në kemi e. Në e kemi e. Në e kemi e. Në e kemi e. Ja, kësht. Në e kemi e. Në e kemi e. Në e kemi e. Në e kemi e. Në e kemi e. Ma e nga, ma e nga! Obra, <laughs> me thekës Amerikanë komplet! Ma e nga, ma e nga, ma e nga, ma e nga! Nëse do kishën pork, shuja! Ma e nga, këmë për më keshë! Kua ke për më keshë? Oh, në... Eshtë nga e këngjellika... Eja, eja, eja, eja, eke përësushtë sëkenen nga... Oh, shit, e të rëndimërës! Ah, siën të rëndimës në të rëndimë... Ok, në më dishtë! Okay, give me the petrol. Give me the petrol. Okay, give it to me. Kjo më djesh një me prerje centariane. Nuk është kënaqim. Service is fully dialed. Tanë vetë ditën e gjithë ajta. I want the petrol. I know there's time. Këq nga filmi na këta. Tam. But make sure that the camera on to pushing. We have time. Okay. Um and I'm going to open the song me është Perino Cott, më i dashur Perino Cott. Jero na zgjini 069 e gjetë ti? Jo. Jo. Si se gjetë ti? Wow. E merri pagën ty. Kurieri se gjen do të thotë që ka diçka që shkon. Nuk mora, po, nuk umorë dhe nuk ka fond. Po odana drama. Tash si pritse, jo se duhet ta xhejon, kështu që të që çëllon edhe një ditë se mund të xhej. Apo si bra? Do të ka 100% gjetur, se shumë e rëndësishme për ne. Jerike 20 sekonda. Kuajot e mbaroj. Ai ta. Nuk e gjeta. Nuk e gjeta. Wow. Në turën e dytë. <laughs> Nuk e gjeta. Perino Kotoshana Grama është për një orë nga mëstani tek premi i Mochis. Kush vini parë me përgjigjen në 069207222 ka për të fituar orën. Gjëm mish të të ek premium watchis Gjëm mish të përda, të të përda E sikur tiske përda viduar Po shërën si ka, unë krejshëm kërë e fitojnë të tjerët E, të krejnë qërë e fitojnë të tjerët Ej, sot muzikën e ziniru, mish darshur Shmur të e sënë tërështot ky blendi e këtën e në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n 069 20 70 222. Numri i telefonit për kërkesat muzikore. Oh. Oh. <të> ka as shumë dasa goza që kanë fitur tek parku i Liçenit? Po. Për natën e dytë të rjesht. Mm. Nuk e dinë se edini, bash betonuar atje. Ka filluar betoni. Ka, ka filluar betoni? Nuk Arim. ishte beton pra jo, ishte rruga e trenit jo do kaloj. Po pa, di paradin. Be, betoni ka betoni ka nevoj për një tren sigur. Po po. Por, jise si ja, janë duke munduar. Po ishin ishin raul nga një nga një nga një firmë. Oh. Po. Janë raul. I kanë raul, i kanë goditur kështu. E dëgjoheshin edhe në video kështu. Kjo është e jemja. Kjo është e jemja. Është e jemja ti. Të kanë xhanun. Po. Ehm. Um, Suajluam si ato ato klipet se ishin kështu, pse janë këto golcat, paçi janë këto golcat. Se dia. Ja ja. Se njëri nga këta po i shante nga rrobat e shtëpisë, domethënë, njëri nga këta të firmës. Rëndë simfare, ta. Edhe një nga këto gocat i ja kthen. Ja që nduhet i sugjeruar atij një gastronomi. A, a, a <laughs> po, a happy, a happy e hapi librin këto goca. Po e hapin. Bravo. E hapin më tepër se sa, se sa Çimban, domethënë, anatomia e trupit të saj. Është çështja e akmaries. Okej. Okay. Çto? <laughs> Kaloj për te i do më dhe, kaloj u lëberin e di tha të gjodha <laughs> Ska problem se, në gotësat duhet të më posë nga prekes A i ishte që për i shante, për i shante qëmë rëndë Ta qëmë në gotësat Po ishte i firmës a i, e ka për asysh? Ishte i ngrotë këshpo Kjo është e jemja, thoshtë da i Kjo është e jemja, e kështë e fjallëm për, për tokën E mm. nejse Ajo është e jodhja, me të vërdet se uh, Për dirësa s'ka zot Si quhet? E Xanun. E Xanun. Po, është është tani më teknikisht e Xanun, edhe e rrethuar me hekura etj etj. Poanca aty në zona vajesh që kanë fjetur gjithë natën. Gjithë natën, nata e dytë me batanie aty tek tek parku liçent për të ngritur uh, ndërgjegjësimin në këtë qytet të fjetur ë uh, dhe garritës. Që mesa duket nuk do të hoqet aty fare. Po ç'ti bëjmë? Unë do mundohem që të lidhemi në telefon me njërin prej tyre, oh, dëgjuar se si është Më mund të vizëri pak i të rashë në basë njën fjeti e natën Ja, është Me sikletë Tani është 7 e 37 minuta Jo, mos ma luaj prap të këngë, pa shneri Shërë Shërë, të shërë një këngë që se kemi lujtë Që se kemi lujtë? Po Një që që se kemi lujtë Kote fundi Një që të vjetër, nuk e ditë se qëfar Po, ato që të kërkoj Më mirë të kërkoj Okej, dakord, atër e me luaj një Më luaj një këngë nga Gorillas. Një kërkesë uh -huh. sot. Coming up. Coming up. It's there. Me impacjencë dy. Naty dot, po faleminderit. Mm -hmm. Jeni me grupin e mëngjesit valë dhe KABFM sot ju mund të kërkoni muzikën që dëni se është e prandhë. Kështu që na shkruani 069 20 70 22 këto deshat dëgjojuni tani. Agost. Kabefa. Radio Personalities The Best Music The Funniest Shows This is Club FM Mirë mjësit, mjësit në mjësit në mjësit në valet e Club FM në inëshin të pikantër Edhe në ekranin e Club Të Vës, unë jam dendik të bashkë me iërën Mirë mjësit, mjësit, mjësit, mjësit, mjësit, mjësit, mjësit, mjësit, mjësit, mjësit Da da da, mm. da da da da da hey uh, na ganjë turta në ground pak si herët por uh, bravo ju shoft mi të dashur herë të dëm herë të jet kopertonim ka thënë Kopertoni. para Irma pesë një pesë i moro numrin fiton orën nga pri më koc ishte kopertonim bravo Irma Irma Irma mm -hmm. Maria aha mm -hmm. Adilka uh -huh. mm -hmm. Adilka bravo U them Irma. Ajo ka një emër tash. Irma, irma e di ti po, po u them anagramizova emrin e saj, bëra Maria. Irma. Mm -hmm, mm -hmm. Bravo Irma. Peronicot, copertoni. <laughs> e do ju. Faleminderit. Decemësmëhet të të lutem. Faleminderit. Të lutem. Hey, ehm çemë që me fatë ardhja në studio e Lerëd Vasilit këtu Lerëd Vasilit që... Pam... Erdi para se... Po së ta di një i për ndërë Se së ndërë? Po e jo së ta di se... Ta shi ishtu një të drejtë kanës me rolin e një kolonel i grek Wow Aktori Lerëd Vasilit Dhe kjo ndodhi vetëm basja i Erdi <laughs> Këtu? <laughs> Iftuar në klubin e mqesit <laughs> Që... Ju më ndoni është rasësio, jo, po që lidhje ka, ka shumë lidhje Klubi i mqesit ës Ku janë lidur dashuri E tjerë, e tjerë, e tjerë Laërët Vasili, gjithë jetëm Ku vajzët e mërën Më ndohën dhe i këtej me shumë talent Nuk jetës dhe erdhin klubin e mëgjësit Që tati. rekore ndo iniftuar, i niftuar I doli rruga për kanë me rolin e një koloneli grek Direkte Po Edhe greqishten e përmirsoj kurishten klubin e mëgjësit Po A i sa të jetë në nivel, po ku shtë ati? Estos... Ka marrë telefon jo. ja. në telefonë më shumë? Ja E Vasili thotë, falimderi të brendi që më fëtove në klubin e mqesit Ka talë një rrugë për kanë, do, do luaj një film në kanë Do luaj një film në kanë Film një ka luaj tura, jesë në kanë do bëtë festivali Ta Ojo, unë presë, presë, mesajë heqë Pre Telefonata -si, heqë Lezojë gazetë, unë do t'i marrë veshë në gazetë, këta i gjëra Ku është mirë njoja, Lair Vasili Së ta din njërë Jo, së ta din Red Mulla ishte këtu dje. Atë po mendoja. Tash Valeri, të presim garën dje. Red Mulla me Rashomon. Një pjesë vjen, vendosen nga Jonita Beqiu. Shikoj kur marrin Oscar këta. Do duhashi scoutër për teatër. Do marrin. Do bëhet për një përjashtim. A blinda më ftoni të mua njëri. <coughs> Prit Lori. Lori, kjo është e keqë Lori. Faleminderit. Lori, ti uh, duhet të ndrohsh vend. Ne jemi të dënuar. Ngat hyu duhet të vij këtu. Ne vërtet bëjmë mrekullive me pjesësit, po. Kjo është, kjo është një studio e cilën nuk, nuk nuk nuk nuk funksionon vetë mrekullimi. Një iptet. A e kupton? Brenda për brenda jemi këto, ska shans tjetër. Të të Ndërkohë që unë nuk, kjo kjo nuk është skencor, edhe nuk e mos ma mos ma quani kështu. Për të mirëfill, e kam thënësh nga nga burime shumë të besuara, por që nuk kanë kom... nëse shkonin ftuar në emisionin si Wake up. Etj, etj. <laughs> karriera jote? Në përkeq. Vdes. Vdes, vdes karriera. <laughs> dhe thon thon që nuk nuk më mos ma merrë. Nuk pret azim mbrapa. Ja, nuk po them që mos shkoni. Absolutisht shkoni. Po, kujdes. Karriera, karriera e voti parasysh po fat. <laughs> <kërë. laughs> karriera e voj. Erdi, Lars Vasily në klubin e mësjesit. Dhe hop. Po shkon në kan. Mert. <clears throat> Bravo Lars. Ti tani nuk e di. Po si sot një vit Hollywood baby. Ja ndollum. Ja eh, po them e ke regjistruar këtë. Pas Kanës, okay. pas Kanës duhet vih një prap në studio. Do vih, do vih një në studio. Q që... Hollywood Baby. Mm -hmm. Ky me Denzel Washington. Në në rolin e është një rol, po them vetëm kaj po them, ngjarja ndodhi në një anije. Okej. Vetëm një gjë. Duhet duhet përmbajtuesa. Mos shko ta e emisionin tjetër. <laughs> <laughs> This is Club FM 100.4. Gatim, Gati, të një lodhëm, se duham më... Sharadjo, loja i që vendosë djemë të kundur vajzave në kërkim të një fjale të vetëme. Ale, Goca, fjale juaj, është një send? Ja. Një, ngellit me koncepte, me veprime, me... Epo, të po, të një ushim. E jo. qërë në cikur ke... Qërë kemi ngellur në... Ushim, ja. Mm. është një koncept? Ushim, ja. Po. Watë? Teknik teknik. Por gjastet janë ti një lloj veprimi më ndonjë. Teknikisht, jo. Jo, jo, është është. Është është një është nice. yeah, yeah, yeah. Asta... uh -huh. shen... një Por, kur themi oh. veprimi, mund mont... të një ndihmë maman se. Po nuk ka lidhje ah. uh -huh. me veprimin, do i ngatrosh. Po mund të veprosh si i till. Ëh? Ah. Po, mirë, okay. Okay. Është një Është një mund të veprosh si idiot, por çfarë më vjen? Është më shumë në dorë. Po, shumë në rrugën e dorë real. Është një tip par, një tip par i njerëzit po ça e, e kanë me shumë mic ça një tipar negativ pra i njerëut negativ negativ i bjerim domethën negativ me konotacion Kani, negativ po un do të thësh negativ po atëra një domethën i bjer me me xhelozi jo jo me smir jo ja. jo me inatin vetëm kujdes kur thoni fjalën atë ja. me h me hakmarrje jo ja. ja. mund me prros si një m jo ja, jo ja i maskarën. No, no mm, jo, jo, nuk ka të bëjmë me ndjenjen që është tek dashuria e kundërt, e kundërt. Do të thënë Jo, jo, nuk ka të bëjmë ato. Urretja, xhirëzia. Jo, jo, po japra jo. Ka të bëjmë me Hajdutin Llighun. Vjen vjen me pandeshërinë. Po Hajduti e ka. Vjen Hajduti me Zotin, do të thonë. Fillon me M? Jo. Ma shtruas. Jo, apo jeni në rrugë të drejtë, pa Nuk fillon me mod Jo, jo, nuk fillon me mod është diska tjetër është diska tjetër Në përshmën e duhur Këtë betë si me mashtrimi, si me gëmë, me gëmë Jo ta ma mashtrim Po Luben Pra fokusone, unë sash nëse Një hajdut do ketë këta Do të quhet një hajdut i zotje Do të ket, nëse e ka këtë, do të quhet një hajdut i Zotit. Po mos ulidhni vetëm ta hajduti, ëh. Jo, jo, këtu jemi. Po deshet u jap edhe një një. Po deshet të më thjesht. Atë mos e jep, jo. Jo, jo. Është mos u ndonë ka pushtit e altin. E përdor që ta vlerësoj shumë. Mos e ri. Mos e bëj. Është tipar edhe një kafshë. Është tipar, a, fillon me n. Jo. Nohatiave? Jo, jo, jo. Unë kamse, unë të gjo kamse. Kam një, po keni kamunati, nuk më do ti të ne ti të shiheni. Po edhe keni qenj... ka, por një tjetër kam. Një tjetër. Uj ku e ka? Okej, okay, un them lexim kafshën. Bëni pojetum kafshën. Ah, ku pova? Një d, ja një d. Bravo. Ah, oke. Bravo, ieri e gjetë ieri. Bravo. Pra, nëse nëse përdor DR, është DR. DR është. DR dre. Jo, jo. Dre, drevi. Jo, jo, jo drevi, tjetër. Jo drevi. Me d fillon. Me d fillon, jo drevi. Por, ah. yes. Edhe me ndihmat e ndihmat e yjesë që janë. Zdua. Jo drevi, po por yeah, po me d fillon prap. Je, domethënë po diesh do një kafshë ka këtë. E ka dhëlpër prap. Po. Ora dhëlpër e ka dhëlpër şuat. Për pra? d është jo si si për... prap. Me d, dhe. çka bën dhëlpër me d, zotëri. Done di për drethë darake apo? Madhon kshu ti. Po, po. Por ka edhe një tjetër. Kto lloj, kto lloj dhe i prashikshëm. Është dashnore e zjartë në fakt. Është dashnore e zjartë. Ka pasur gjitë elbron. Nuk e di. Nuk i vnimoj dot për këtë pjesë. Qërsian kanë trashur shumë nat, nuk e gjend. Lori e ka gjetur. Da, çfarë? O Lori e ka. Po jam Lori tash edhe jo. Çfarë? Një ditë më vjen vetëm vetëm se e gjiti Lori. Lërë fare. Ku as e gjendot? D, dhe i, është gërëmaj dutë A jo për atë më batë, në fërë Po drehtër anke Jo drehtër anke Jo drehtër anke Jo tani dojt aserojme Në asetë, në asetë, në asetë Në asetë, në asetë Në asetë, në asetë Në asetë, në asetë Gjullumët, e ishte sum sum gjum Gjumët, dë asetë The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Klub FM Gati, bra Quna dhe gota? Pa, të zjedhe për të zjedhës Në të luajmë sa e njohim Kolegun, kolegen Sojmë se ku do t'i bjerë Fatih i kuq Por që janë viktima e lojes Aden, jenë dajse Të zjedhë Të zjedhë Të zjedhë Të zjedhë Të zjedhë Të zjedhë Të zjedhë Të zjedhë Të zjedhë Të zjedhë Të zjedhë Falem do sheheri. Un e pas. Falem do sheheri. Jeri, oh, dhe dhe Jeri është <laughs> uh, viktima e lojës. Jeri të do fati shumë. Zemra e Shum. kuqe ka rënë Jerit. Atë Jeri. jeri Un kam 3 pyjeti për ty, por mbar këto pyetje do ja bëj dëgjues vetëm të, të mrekullueshëm dhe Altini de Olds që janë pjesëmarrësit e lojës. Altino Oldeni gati? Gadhim. Me qillotat. Mhm. Çorape të olda ngjitur, ra vendi gjuri. Jo, jo. Uniforma ndrutem. Le të bëjmë çimopas. Hajde. Jo, do të. Provokon ashtu. Okej. Okay. Propagohen qënim që do të kafshoj këmbën uh, Kene bëjë për një lapu stilo lëta? Shë kam asë gjë, asë dhejtërës ta... Kam një të kush të trash, do? Po, vidë, mi afton tjetë Po, dëzit të trash, këse Kam një të zit të trash, përdoj e i dëzit të trash Mashtë është pak me pusha i, Alqimë Por... Uh, kam uh, gjithashtu letra, Holda do letra. Letra, dua un letra. Letra? Ke ke tre fletsh? Jo higjenike, jo, janë çu. Do bëj recycle. <laughs> tre prandu. Sa <laughs> më shpesh të jone mirë. Okej. Okay. Okej, okay, tani jemi gati. Kemi gati tani mi dashur. Altini e ka një dozë të, të trash. Holda ka një dozë të, të trash. Lavostila. Ieri mm -hmm. ka flokët blu dhe po dëgjon muzikë. Nuk na djson se çfarë ngjet. Un kam drepimin e tjerat, pëfondisht dia drejtë e mirit mbas pak, por fillimisht këto pyetje janë për ju. Janë për ju e gjithashtu janë për Oltën dhe Altinin që do mundohen ta parashikojnë kolegen. Ne sigojmë nëse do ta parashikojnë si çduhen dhe pasaj të ballafaqohemi me përgjigjet që Jeri do jap. Do mundohemi. Atëre. Pyetja e parë për Jerin është kjo. Ju mund të përgjigjeni në 069 207222. Jeri do të zgjidhje Dhe joni. <gjë> do zgjidhje të jetoje në 3 muaj shi. Pra, jë 3 muaj rresht të bindesh shi çdo ditë pa pushim. Mhm. <gjë> apo 3 muaj 41 grad. 3 muaj shi. 3 muaj shi apo 3 muaj 41. 41. Çfarë do zgjidhte jeri? 3 muaj shi apo 3 muaj 21 <coughs> Si këtë shma A e ti? Amështirës Shfarë do të zhithë dhe jeri, shpyrë A e doron do të jeri vapën Apo preferon shiun Oke okay. <coughs> Oke okay. Pyritja numër 2 Jepi Jeri <coughs> Do të zhjidhje Që të qaj e papushim Për gjithi edhe apo të bëje çichin pa pushim gjithë jetën. Oh. Ku pandërprerje? Pandërprerje. Uinë e lartë apo? Pandërprerje, po. Të çaje pa pushim gjithë jetën. Kudo. Kudo, kudo, kudo, kudo, kudo. Apo të bëje çichin pa pushim gjithë jetën. Ço çidhje kjo më të. Këçinë. Këbi anë është. Në di nga... mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, situata absurde. La gştir dunjaja. La gştir dunjaja. Por mendon se i ke dëgjuar të gjitha? Po po. Do të çaj në dasë mëri për shume. Oh, Kuptoj që s'ke dëgjuar. Po edhe doktorët e yerit kërcej duke Po <laughs> mirë, mund të bëni një zlidje tjetër. Po ka, mund të bëni një zlidhje, është vërtet. Mund të bëni një zlidhje. I bie ti ton pish. Po piship. si thon ti, Olta, në mos rri dhe opikoj. Po po. <laughs> Yerin këtë rast në kasë fuçi Mbajtse, ëh? I bie që ajo vetëm rriet. Nuk ka afare. Okej. Rriet nga lart, arrin nga poshtë. Ke kështu ide. Lotët rrihedhin. Po se? Ose... Që që i dhjetë? Byhë edhja numër tredhe e fundit për Jeri Jeri Kjo është edhe më... Kjo është më delikatja, më kuptim qëtë Se këto tjere që ishin Po, olëta Kër me ndonë që kejtë gjuar Kemi gjithmonë një klimaks <laughs> Ky okay. është klimaksi që po vjetë të mi okay. Ate okay. Jeri, do të gjithje Të shpëtojë nga vdekja e sigurt Kolegët e klubit të mëgjesit Toa <laughs> Imaqinoni që... Që në të kemi... Do me të njemi në një makinë edhe... Po shkojmë drejt një gremine mm -hmm. Dhe jeri të një moment... Jemi 4, ne, jemi 4, pra unë, ti e altinë, Olta dhe Lori Jeri do zhiti në shpëton të një të 4 Nga një vdekje e sigurt Apo të shpëton të 20 të për njërë Nga një vdekje e sigurt A, ups Kota, unë e dua jetër, na Mas do me lërë jeri të vëtës Mirë po, ne jemi 4, ata janë 20 A Ma nuk i një, një nuk e një, një, një, një dhe me ta I bje një plus 36 jet njerëzish O da një logaritë të thjesht Unë e bëj shumë shpejt të logaritë Oke, okay, në begull Pra, jeri do zgjithet Shpeton dhe nga vdekja e sigurt Katrë kolegë të klubit të mgjesit Pra, mua Altinin A, ma, Altin thuaj mua. mua Mua Mua, mua Apo Të shpeton dhe 20 pa një Lori Zërës e vdikjit Kështë <laughs>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 ja, nëse anë në blendi që pyetjet e tua sot ishin pak të vështira. Janin ja, pak të vështira njërin, por janë dilema më shumë. Po, pra, dilema të forca. Po, dilema dhe sa po. okay. të vështira vetë. Trilema, po. Okej. A der Ganti? Gat. Gat. Ëndjet të dëgjojmë përgjigjet e Jerit dhe të shohim se si e kanë parashikuar atë kolegët Altin me një të trashë të zi dhe Olta me një të trashë të kuq. Po. Oh. Dakord. Kujdes. Kuçëzi. Mm. Atëre altin uh, falieri do zgjidhje të kishe 3 muaj shi pa pushim apo 3 muaj 41 gradë Celsius gradë Celsius pa pushim pra imagjinoja nga sot deri okay. sa sot është 18 mars 18 prim 18 deri në 18 qershor bindesh shi pa pushim çdo mm -hmm. ditë apo deri në 18 qershor ishte 41 gradë Celsius Papushim. Temperatura padurushme, me thën drejtën, ditën dhe natën do në Tiranë po. Tiranë. Nuk ke ashë diku tjetër? Po. Tashi unë me shiun, po të vazhdoi 3 muaj do kem shumë problem. Nuk garantoj, do të rritja 41 grad. Po mirë, mund ta bëj një llogarion me zorr apo mund ta vëshi riparë. 3 muaj 41 grad, ka thën Alta. Bravo Alta. Dardartini ka thën 3 muaj me oh. shi. Oh, jo, Altdini. Oh, pra deri do të zgjidhe 41 grad C. Diellin, po. Më skuqim vështë të kofa në makinë. Po sefra. s'do ishte hera e parë kjo. I bie 41 gradë në Tiranë, se shkon, shkon edhe më shumë. Shkon, jo tremujën rish. Po do shkoj në plazh i mua, bla. Blen... Tani tremujën do gjen një zgjidhje. Po s'shkoj më nga si çikundi do rrin në Tiranë. Po më fal, pyetja ishte për mua tani se nuk po e kujtoj. Ai pra, ishte për mua. Ne krahanoni përgjigjet time. Sa duhet të diskutoni tani këtë pjesë. Faleminderit. Pyetja e dytë për ty ieri ishte kjo. Pa. Do zgjidhje që të qaje Gjit pa pushim për gjithë jetën, gjithkohë. Në mënyrë të, më kod kod. Qarë, po. A, po të pa kontrolluar. Kudo. Të rritni lot gjithmonë, gjithmonë duke qar, po. Apo të bëhet çicim pa pushim gjithë jetën. Pa e kontrolluar dhe kështu. Pa e kontrolluar dot. Por gjithmonë ka një pik. Pik. Pik. Pik. Pik. Mosish ky është realitet për këta njerëz. Dermani po e marr seriozisht. Okej, okay. atëherë do të qaje pa pushim gjithë jetën, apo do të çichoje pa pushim gjithë jetën? dotë cicu gjithjet. <laughs> Pakun ka një zgjidhje për këtë, po dhe ty qash këtë. Ka një zgjidhje për këtë. Po pra, mund të më shpjegosh se cila është zgjidhja? Pampers. Po, bebelino. Edhe letrat lagura me vetë. Po është dhe letrat lagura me vetë. Ja m'fanin. Po ty kaq në totella, Blindi. Ieri. Yeah, yeah. Atëherë, orta ka thonë? Të bëj cicici. Oh, bravo, orta. Bravo, orta. Alti i ka thonë? Të çet, 2, 2 gabuar. A ora mund të mund të shpirohesh tash je fituar matematikisht lojën. Kë lumtë? Si ti jetë kjo et. Edhe shojmë që nganjë nganjë punë brekës, më fal punë femra Solti. Unë nuk do të bëj ato, unë nuk do të bëj dot këtë. Mirë. Këna këtë pjesën. Do të ka problemi që ndron në këtë lojë që duhet të mendosh si un Altini, jo si vetja, duhet të mendosh alternativa të tjera. Ndryshe nuk fiton. Kaç? Faleminderit. Po nuk e shkollai të mendosh si ti jer. Po, a Oke, mirë, ti e thua. Dakor. Jep, jep. Atë. Të lojm duket të ke bërë ti, ë, dhe kushti parë këy ka qenë. Unë minnet. e kam bërë të lojm, po. Dhe, dhe le të respektojmë kushtet dhe mos fyej ligjit, ë. Po, por gjigjet ka i ka ieri. Jo ne të bëjmë ashtu dhe ti na ndeshkosh, edhe pastaj. Mirë, mirë, dakor. Athe, athe. <laughs> Pyetja e tretë dhe e fundit, Kjo, këtu dalim pak nga bota femrorre, nuk kemi të bëjmë as me lotët as me Do mëshku të ke pyetjes. <laughs> <laughs> ja, këtu këtu është më është po themi që është një soi fër... për një fëçi hynore, le të themi. Po. Atyre, do të shfutoje nga vdekja e sigurt katër kolegët e klubit të mësuesit. Mua, mua, mua, mua. Prita mendoj. Ah po. Mua. 40 panjor. Uf. Imagjinojmë në Nemi në një furgon dhe po biem në gremin. Po shkojmë drejt vitëkjes. Por është dhe një autobus gjithashtu duke shkuar drejt greminës. Ti mund të ndalosh njërin prej këtyre dyave. Do të shpëtoje katër kolegët e klubit të mësuesin apo do të shpëtoje 20 njerëz të panjohr. Duket bën një llogarit të thjeshtë, janë 36. Jetë dhe le mm -hmm. të them ne diçka, janë 22 fëmina në atë autobus. <laughs> ah, tani është. Jo, okay. Mirë, nuk ka fëmina ato autobusi, janë. Të, janë të gjithë të rinj. Janë të gjithë plesh. Jepini ja, kont 40 plesh. Jepini kont mendoj të vajzës. Tani priti shoh. Katër kolegët. Dashkoj mirë për epë fundit më duket. Ojer të kemi xhan. Ojer, Lori ti nuk të shoh. Ti të shoh pa? Ojer do mbledh studentës. Jo, <laughs> lëtas njërë, do zhidja, mishtë e mitë o klubët të më gjesej. Jëri! <gazim> Pas në shënë makabër jerry. fare, Jëri. Falim derit, bleni, e prandoj. Netë katërët, thotë Jëri, falim derit, thotë ojta. <laughs> Netë Net katërët katër nga vdekë e sigurë, dë <laughs> shëpunë i të kërët. Jëri! Jëri! Jëri shpëton shokët. Jëri shpëton shokët. Jëri dhe <shen yeay! laughs> <jerry. laughs> okay, shokët mm, mm. mm. mm. e saj. A mund të heqim këta të lukët? A mund të he <laughs> <laughs>